Целувка. Ако някой ви обича, като насочи своите чувства към вас, то е целувка. Целувката подразбира красивото, възвишеното, което човек търси в живота си. Аз не разглеждам целувката в нейната външна физическа страна, но имам предвид нейния вътрешен смисъл. При допирането на устните, всякога взимат участие известен род сили. Например, горната устна представя извор, от който изтичат струи на Божествената мъдрост. Ако погледнете на човека с разбиранията на Ангела, ще забележите, че от горната му устна изтичат някакви струи, като от извор, а долната му устна представя коритце, в което тия струи се изливат. Следователно, ако от устата на някой човек изтича нектар на живота, тази целувка има смисъл. Обаче, ако от устата му изтича отрова, тази целувка е нещастие. Целувката от такава уста е целувка на прокажен човек. Тъй защото не е безразлично кого ще целуваш. Има ли смисъл да целувате умрели хора? Докато човек е жив, вие го хокате, карате се с него – но като умре, казвате, «Хайде да го целунем, да загладим работата». Ако искате да целунете някой човек, целунете го, докато е жив, а не след като умре. Когато двама млади седнат в гората и се любуват, целият свят е хубав за тях. Те обещават, че ще живеят според законите на Бога. Като ги види баща им, набие ги. На другия ден те пак се срещат. Герои са те. Аз не говоря за вашите целувки, които са сенки на живота. Аз говоря за такава целувка, в която умът и сърцето се съединяват. После духът и душата се съединяват. Най-после иде Бог и дава своето съгласие. Тогава цялото небе се радва. Сега момата не дава на момъка да я целуне, докато не и обещае нещо. Щом обещае да й купи рокля, златен часовник, обувки? Тя казва... Можеш да ме целунеш. Това не е божествена целувка. Целият свят страда от такива целувки. Така не се живее. Ако искаш да целунеш някого, трябва да знаеш какво да изразиш с целувката. Или пък, например, сегашното ръкуване какво изразява. Не мислете, че целувката е изобретение на човека. Тя е една економия на природата. Това са два тока. Горната устна е положителния полюс, а долната – отрицателният. Когато човек доближи двете си устни, токът от едната устна преминава в другата. Когато майката целува детето си, и то, и тя се обновяват. Забелязали ли сте, че тя не целува детето си на едно и също място? Колко пъти обаче този закон се извършва добре, правилно? Ръкуването е същият закон – и чрез него става обмяна на енергиите. Ръкуването означава опознаване. Ако майката знае как да целува детето си, тя може да създаде от него гений. Добре е майката да знае къде най-напред да целуне детето. Не е безразлично къде и как ще целунеш човека. Мястото дето си целунал определя отношенията помежду ви. Има целувки, които носят здраве, има целувки, които причиняват болести. Човек е динамо, което в различни моменти произвежда различни сили, различни енергии. Долната устна е проводник на пасивни сили, а горната – на активни. С всяка целувка, която майката дава на детето си, тя влага в него сила – живот. Животът на детето зависи от целувките, които майката му е дала. Колкото повече една майка е целувала детето си, толкова повече живот е внесла в него. Аз не съм за това други хора да целуват децата, но това може да става в много редки случаи. Ако аз бих имал дете, не бих позволявал други да го целуват. От целувките на майката зависи животът, който е вложен в детето. Аз говоря за една майка, която е на място, а не за онази майка, която съжалява, че е родила това дете. Аз говоря за онази майка, която като погледне детето си, радва му се, защото между нея и детето й има тясна връзка. И тогава животът на това дете се увеличава от целувките на майката. Целувката не е нещо празно. Целувката на един момък непременно трябва да предаде нещо на момата. Ако момъкът не може да предаде живот на момата, по-добре да не я целува. Казано е, че трябва да се целуваме. Може да се целуват хората, но ако тяхната целувка предава нещо, живот трябва да предава. Казано е при това, Дарум си взел, дарум трябва да дадеш. Ако не можеш нищо да дадеш, тогава нито ще искаш да те целуват, нито ти ще целуваш, нищо повече. В целувката има нещо егоистично. Някои деца са пълни с магнетизъм, с магнетична сила. Всеки иска да вземе от този магнетизъм. Обикновено хората целуват магнетичните деца. Уния, които нямат магнетизъм, не ги целуват. Децата на богати родители ги целуват повече. Бедните деца по-малко ги целуват. Някои дете, като го целуват, вика, крещи. То казва, не искам да ме целувате. Защо? Някои хора, като целуват, само взимат. Някои, като целуват, дават нещо от себе си. Майката дава нещо от себе си, затова целува детето си. Обикновената истина е тази, която хората са пипали по няколко пъти, затова е станала обикновена. Тази обикновена истина хората наричат факти. Това е факт, казват те, нищо повече. И този факт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 Докато не целунеш човека, лесно се разбираш с него. Щом го целунеш, всякакво разбирателство изчезва. Мислете върху този въпрос и сами ще се убедите в истинността на думите ми. Защо целувката се счита по някой път за незакон? Аз имам тук едно математическо разрешение на целувката, изразено в геометрична форма. Какво означава тя по правилата на висшата трансцендентална математика. Буквата Ц представлява един квадрат, който по-напред е бил затворен, понеже всички престъпления, всички борби в света стават все в ограниченото място, което квадратът обема. Тоест, във всяка жива твар, която се ограничи в каквато и форма да е, се явява желание да се освободи, а желанието за свобода произвежда престъпление. Следователно, целувката е един пряк начин да се освободим от злото. Тъй, че целувката е права линия, която се туря отдолу на квадрата и образува буквата Ц. То и в природата аз наричам цъфтене. Следователно, онзи, който иска в природата правилно да се освободи от злото, от ограничението, което е над него,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 Ние казваме, че слънчевите лъчи целуват цветето. Не, онзи, който е дошъл в къщи, не го целуват. Като дойде някой гост в къщи, стопанинът в къщата ще го целуне. Ако си стопанин, ти дъщеря ти, синът ти, ще се изредите да го целувате. Ако целува гостът, това не е правилно. И тъй, целувката, според нейният происход,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 Немислимо е. Или мъжът ще целува, или жената, или братът, или сестрата, или господарят, или слугата. Тъй седи законът. Двама, които се целуват едновременно, не разбират този закон и от такава целувка не може да има никакви добри резултати. Двама, които се целуват, мязат на двама банкери, които оперират със своите капитали в една и съща къща. Непременно там ще има ританица. Ти целувание ми не даде, а тя, откак съм влязъл, не е престанала да целува нозете ми. Аз ще засегна сега происхода на целувката, т.е. ще разгледам принципиално какво нещо е целувката.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 който някога е озарявал човешката мисъл. Ако би решил Христос да дойде днес в съвременния свят, аз не знае каква форма би взел, как би се явил и как щеха да го посрещнат съвременните културни хора. Както тогава ли? Навярно, много по-добре, отколкото тогава. А тук, в къщата на Симона, има друг прием –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 заради теб извърших всички тези престъпления, като те търсех. Тук мислех, че си ти, там мислих, че си ти. Всички престъпления съм направила все заради тебе. Това го направих не от зла воля, но нямах в себе си тази мъдрост да те познавам. А сега, сега вече те намерих. Аз представям тази жена като един идеал на любовта. Пък и не се церемони да изказва любовта си пред целия свят. Тя казва, да става каквото ще, аз съм отцапана вече, да говорят каквото искат, ще целувам публично, пет пари не давам за мнението на хората. Мога да ви кажа, че Христос беше на гости от тази жена. Тя беше наела стая в къщата на Симона, който даваше банкет на Христа и когато той дойде, тя непрестанно го целуваше.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 Числото пете, което преодолява тук. Едното число означава духовния човек, а другото светския, плътския човек. Единият, който разбира нещата само вечно, а другият, който разбира нещата временно. И тази жена предпочете да целуне прашните краха на Христа, а не чистите крака на онзи буржуа защото Христос ходеше с сандали от кожа и без чорапи, с боси крака. Неговите крака бяха прашни. Та тази жена не целуна краката на Симона, а на Христа. Тя казва, «Господи, и ти си прашен и нечист, и аз. Аз ще ти измия краката, а ти – моето сърце». «Симоне, аз влязох в твоя дом. Ти целувание не ми даде, ни вода ми даде за нозете»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 Дойде у вас някоя приятелка, някоя ваша възлюбена, която вие си обичате, и вие я туряте да седне на вашето място. Дойде една, целунете я. Дойде друга, целунете я. Дойде трета, целунете я. До 10 като дохождат, целувате ги. Другите 10, които идват, не ги целувате. Тогава десет сте целунали, десет не. Аз определям, 10 са от Господа, а десет от дявола. Вашето рандеву, този ваш журфикс, все журфикс ще стане. Като излязат от дома, ви ще почнат да ви критикуват. Всички ще целунете. Започнеш ли с целувка, всички ще целуваш. Ако не целуваш, никога няма да целуваш. Тогава вашият журфикс ще излезе благополучен. Ще кажете, тази жена не ми е симпатична. ами тази, която целунахте, симпатична ли ви беше? Нима, у тази жена е била симпатична на Христа, че на вас той, което е симпатично, то е дяволът. Имате две моми. Едната е скулеста, рани, а другата не. Красива е. Коя ще целунете? Красивата. В нея е дяволът. В тази, която е срани, е Христос. В красивия момък с мостачките, там е дяволът. Щом го целунеш, ще почернее лицето ти. А в този грозния момък,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 Това е субстанцията на тия основи, върху които почива Божествения свят. И затова Христос казва, Аз съм живият хляб, слязал от небето, и който ме яде, ще има живот вечен. Как? С устата си. Думата ядене подразбира всякога размножаване. И който ме целува, цъфтенето подразбира отваряне на този квадрат.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 Най-първо дяволът те излагал да я целунеш, после идва Господ и казва Не е тя. Казвате, може ли да се говорят такива неща, в тях няма нищо религиозно? Питам, какво са допринесли до сегашните религиозни форми на човечеството? Ако те носеха нещо хармонично в себе си, щеше ли да има толкова много страдания в света? Тях има нещо дисхармонично, нещо грапаво, което трябва да се изглади. Те внесоха злото в света. Казвате, че не съм правоверен. Как ще определите, дали съм правоверен или не? Това се определя чрез единицата мярка, а тая единица е Бог на любовта и на мъдростта. Значи, като се е проявил в любов и мъдрост, Бог е създал единицата. Тя е човекът. Като се е разделила, единицата създала мъжа и жената. С други думи казано, Бог извадил единицата или кривото ребро от мъжа и направил жената. Значи, докато била в мъжа, жената се изкривила. Затова Бог я извадил оттам и казал, ти не трябва да ходиш вечета и изкривена, както си била досега. От сега нататък ще ходиш права. Понеже тя още не може да напусне стария си обичай, все ще прегърне някого, като ребро ще го хване. И до днес още все ребра се прегръщат. Едно ребро ще прегърне друго и ще каже «Моето пиленце». Обаче светът не върви добре. Ние не се нуждаем от прегрътките на кривите ребра. Никакви прегрътки. Когато двама влюбени се срещнат, не трябва да се прегръщат, но да се съединят по права линия и да се целунат, без да се приближават. След това да се отдалечат. Всички целувки, предружени с прегръщания, са криви ребра, които носят лоши последствия. Това се разбира и в буквален и в преносен смисъл. С други думи казано – не допущай никакво раздвояване в мислите и желанията си. Имаш едно желание, но казваш «Желанието ми може да е криво». Не се раздвоявай. Ако е криво, не го изнасяй навън. Бъди абсолютно верен на себе си. Ако изкажеш една мисъл или проявиш едно желание, не допущай никакво съмнение, никаква пукнатина в себе си. Не мисли, че си направил нещо, от което да се срамуваш. Ако видя една мома с изкривена уста и като я целу на устата и се изправи, ще ме осъди ли някой? Обаче, ако целуна една красива мома и от ми устата и се изкриви, ще ме осъди ли някой? Който види това ще каже, ето един нехрани майко. Вие се усмихвате, но казвам, вие момци, на колко моми сте изкривили устата. Вие моми, на колко момци сте изкривили устата. И вие останалите, на колко хора сте изкривили устата. Сега ще се заемете да изправите устата на всички, на които сте ги изкривили. Как? Като ги целунете. Само така ще изправите грешките си. Това е божественото учение. Това изисква то от всички хора. Вие сега мислите, че любовта се изразява в целувки. Не, тия целувки, които се дават много пъти, са обикновени. От тях нищо не става. В небето не правят опити с целувки. В света е позволено да се целуне всеки човек само по един път. Ти ще кажеш тогава какво трябва да правим? На Земята има 1 милиард и половина хора. Ти ще трябва да ги целунеш всички по един път. Както виждам, едва ще имаш време да ги целунеш по един път през целия си живот. Ако речеш да ги целуваш по два или по три пъти, няма да има време за всички. След като целунеш поведнъж всички хора по лицето на земята, само тогава ще имаш право да влезеш в небето. Ангелите тогава ще те посрещнат звенци с букети и ще кажат Този е един от великите ученици, който като целуна хората, повдигна ги на едно стъпало по-високо. Когато е така нагласено сърцето ти, българите казват Искам да разцелувам целия свят.